Долітався. Прокинутись серед ночі, коли гудуть комарі, це ніби потрапити на лінію фронту. Нікчемні, непомітні, мацюпусінькі, пискливі месершміти кружляють над обличчям. Ось він заходить із правого боку, пілотує нікчема, мабуть, на мій лоб. Я, непомітно, аби не злякати цю скотину, витягую з-під колдри праву руку і себе по лобі шльоп, Промазав. Їхні монотонні неприємні атаки деколи нагадують слухання пінкфлойдівського концерту «The Wall» у крутих стерео навушниках Там є одна фішка, коли вертоліт перелітає з правого вуха в ліве. Підводжуся з ліжка, намацую вмикач, клацаю, здригаюся від різкого і неприємного світла. Придивляюся до стіни біля ліжка – але кілька секунд нічого не бачу. Примружую очі і помічаю п'ятьох комарів, які розмістилися неподалік один від одного. Примірююсь до них, починаю швидко їх давити, від чого на шпалерах залишаться кров'яні плями. Трьох вдається вбити, але інші тікають із-під самої пучки пальця і летять під стелю. Ліньки з ними возитися – Знову лягаю і пробую заснути. Скотина пілотує. Шльоп. За вікном поволі розвиднюється. Мряка відступає, наповнюється досвітньою синівою, котра з часом стає все більше світлою, поки небо остаточно не наливається прозорістю і чистотою, а ранкова тиша не наповнюється пташиним щебетанням і гулом автомобілів. Шльоп. Знову промазав. В мене перемішалися дні й ночі. Зсунувся режим харчування і набрав чорт знає якого ритму. Про себе все більше нагадує неприємним болем шлунок. Дається в знаки хронічний гастрит, до якого я звик ще зі студентських років, і через який не можу їсти улюблені страви, скажімо, щавлевий борщ. Пригадую, кілька років тому мене запросила в гості знайома викладачка, але в нас так і нічого не вийшло, яка писала дисертацію з історії, здається, про часи Феофана Прокоповича. Вона пригощала мене шавлевим борщем. Я радісно вигукнув Шавлевий борщ. Вона чому щавлевий? У нас цю страву називають зелений борщ. Не все одно думав про себе. Головне, дорогенька, що це надзвичайно смачно. Але вдома на мене напала швидка, і залишок дня я провів курсуючи між письмовим столом і туалетом. У ці жахливі хвилини, як кляв, як попало. Дурнувати борщ, дурнувату викладачку, прокоповича, пірніше, балачки про нього, і взагалі все, що міг тільки згадати. «Можливо, мені треба одружитися» але в жодному разі не з викладачкою. Хоча б годину поспати. Хоча б годину. Дощу не було, мабуть, цілий місяць. У голові рояться всілякі дрібні думки. Намагаюся проганяти їх, цілкуюся думати про тебе. Не уявляю твого обличчя, маленька дівчинко, в теплу пору року, оскільки ми бачилися тільки в січні. Пригадую твій почервонілий носик, холодні щоки, як я брав їх у своїй долоні. Ще пригадую твої злегка розтулені холодні губи, які шепотіли, і я їх цілував. Не знаю чому, мені завжди подобаються жінки влітку, коли від спеки їхні тіла розморено пушніші, коли на засмаглій шкірі виступають краплинки поту, а губи прагнуть прохолодних напоїв. Люблю спостерігати за жінками влітку, особливо за їхньою ходою, коли в м'якому ритмі ніжно розгойдуються їхні розкішні тіла. Ніколи не бачив тебе влітку. Більше не маю сил лежати і думати. Підводжуся, кволий розбитий, ніби старий дідуган, тіло якого вже давно померло, але підлий дух ще тримає його на білому світі, Змушуючи з великими зусиллями пересуватися, ковтати їжу, випорожнюватися, набридати своїм існуванням іншим. Таке враження ніби від цього нестерпного тепла поволі втрачаю свідомість. Мозок розкладається.